Вона ж не вояк. Може, йому й потрібна вона? лукаво посміхнувся Теодосі і підвівся на ноги. Зачекаємо, Дмитрія? Ні-ні, поквапила Світозара. Я роздумала. Роблю для тебе. Це подяка моя за моє врятування. Не забула я. Ну й хороші ж люди на світі. Затанцював на місці Теодосії Говорив їй, Іванкові, не сумуй, бояриня добра людина, а він не вірить. Нехай щастить їм. Нехай йде вона до Іванка. Ні, розвів руками Теодосії, так не годиться, що люди скажуть. Як це йде? Отака дівчина золота, і що пішла так? Та ми їй весілля справимо, похвастився Теодосій. Хто це ми? Його і її батьки у Галичі. Тут би знітитися Теодосіїві, а він миттю вибрався з цього становища. Ми? Та ми? І я, і ти, боярине. І не втерпівши розкотисто зареготав. Ну як на тебе сердитися? сибіше, застокоювала Світозара. Не випадає сердитися, мотнув головою Теодосій і вже хотів йти та загадав головне. А як же весілля? Звідки піде Оксана, у неї ж дому нема, боярине. Щось скажу, а ти не лай. А чого ти зарані боїшся? Не боюсь, знаю, що не скривдиш. Весілля треба, а матері нема, а батька нема. Будій матір'ю, названою. Та я ж молода руками, така, як і вона, зашарілася світазара. А в душі щось тенькнуло. Добре вигадав Теодосій, чому би не стати весільною матір'ю? Це їй було приємно. Це не зашкодить, що молода. Бачив я і таких матерів. І молоді підходять, коли своєї під руками нема. Під руками? «Ха-ха-ха!» ну на весіллі», – виправдувався Теодосій. «Згодна. А хто батьком буде?» «Батьком?» – Теодосій почесав бороду. «Справді, а хто ж батьком?» «Він про це зовсім не думав. Не про це спочатку мова йшла. Батьком. А це ти вибирай». «А вона як?» «Послухає. Тебе вона усьому слухає». Чистолюбна Світазара не на жарт замислилася. Весілля вона матір'ю. Це ж усі молоді боярині заздритимуть. Що одягти? Роздумка її поскакала вбік, і вона охопила лоб рукою. Що одягти, щоб вони луснули від досади? Ти досі принишк, боячись завадити у виборі батька. Він і не знав, що Світазара поринула в інші думки. На голову надіти сяючий червоними самоцвітами кокошник. Її червоне пасує до обличчя. З тими камінчиками, блакитними, як небо. І одягти голубу сукню, яку любить Дмитрій. Теодосій переминався з ноги на ногу. Затаїв дихання, тихо ковтав повітря. Боярення щось здумає. Хоч би цих думок... «Не сполохати!» «Дмитрій! Світ Азара вхопилася за це справді, Дмитрій!» Як же вона відразу не додумалася до цього!» «Дмитрій! Він буде весільним батьком!» «Може, не погодитись?» «Висловив свій сумнів Теодосі!» «Для мене він усе зробить!» Швидко відрізала Світ У цьому вигуку відчувалася вередлива, але поважена своїм чоловіком жінка. «Попрошу і погодиться». Що залишалося робити Теодосії, як не летіти стрім голов до Іванка з радісною новиною? Іванко не міг спокійно сидіти і почав ходити по кліті. Чомусь довго немає Теодосія. Невже не дала згоди світозара і кудись пошле Роксану? Чи так довго, умовляє її Теодосії... «Може, прогнала?» «Згадай він, скільки перешкод стояло на їхньому шляху!» «Не йде до бідного щастя!» «Обходить десятою дорогою!» Іванко стиснув кулаки. «Скільки виха пережив! Скільки завдали прикрога ці бояри!» «Де Роксана зараз? Що вона думає?» «Захотілося побачити її, втішити. «У двері не вийшов Вскочив Теодосій, помчав до Іванка, відштовхуючи ногами ослінчики, що стояли йому на дорозі. Іванку. загримів він, бочку меду став для свого свата, і ухопив його своїми цупкими руками, стиснувши так, що Іванко почав пручатися. Пустив ведмедю, задушиш. За душу, розійшовся Теодосій. За душу. Не випускаючи зі своїх рук Іванка, підняв його і крутнув навколо себе. «Пусти!» – благав його Іванко. «От слухай!» – посадив його наслінчик Теодосій. «Не так, як у людей буває, не таке сватання твоє, Та нічого не вдієш, біжи не проти вітру, а за вітром легше буде. Вельми сумно, що батьків близько немає. А що робити? Пішов би я оце до твердохліба і твердохлібихи». А довелося до боярині ходити. Умовив її, послухала мене. Але Іванку весілля буде справжнє у нас, і батько буде й мати. Сказала світозара, що матір'ю весільною буде, а Дмитрій – батьком. «Немаш Дмитрія? Може, він і не схоче?» «Не сумнівайся, отраче твоє, не втече, як казав ігумен наш». Такі слова, мовила Світозара, що я повірив. Та Дмитрій так свою жінку любить, що не посміє їй відмовити. «А якби тебе попросила Роксана зробити хороше, ти б не захотів?» ех, Іванку, хіло сілля буде!» Те лодосі радів так, ніби одружувався не Іванко, а він.